The day the Milawe Dooppa Taya Saatayi Kishawadi Sunnat Kaisat And series Markel Dukaan No. 3 Abduh Rahmat Is the main chowk Janjira Roar Swabi Proprietor Anwar Shir Mobile No. 0371 لوک دے دے محکم و صبر دل تم و صبر فاصبر صبر کوا جس صدر حکم نکنا پاول کے 100 اوامر دی او یوبا کے نہیدہ اگے کے عمدگی خبر ترغیب دے چھے او دے گا تبلیغ او, أو بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوها المدثر اے زان انغختن کیا بجامو کی سنگا حبر جمخ کی صورت کی شئوا المضامل المدثر سادر غختن کیا دلتا مقام معنا دا قم فانذر ادرے گا بس او یارو خلقو قم اول امر فانذر جیم امر ادرے گا خلقو یارو بیانو کا کدی په کو دا سپات شنو انجام به دی د خطرې نو وی راو ده غینا عاقبتنا ورتب کا فکبر او عرب ستا پس لوی بیانوا دا درم امر دی فکبر لوی بیانوا له خپل رب کله چې درب لوی دې بیان کړه نو دې سره خلکو ګډې را یار راضی وینځار راضی ښه بودياب کا طاهر او جامس تا پس پاک او ساده فطاهر جامه پاکه اخلاق عادات اطوار طول خبر پاکی داخل لی انسان جامع لکن ظاہری جامع مخد منز حکم کو صورت المضامل کی ندلتا وی جامع با پاکا چې چمونز کے عادتا چوئے منز کن دیوی یارا جامع میں پلیتی لین یا سڑیا ویتا مسلمان سنگئے چستا جامع چې پاکی نشوی کنا وثیاب کا فطحیر ستا دی بدن کې عقل شتا چې ته زمرا په دې باندې پونشي ته قرانوي جامې پاکي او ساده پاکي دې پاکي او ساده فتح هر داتل امر دې دې کې ټوله خبره راغلې او یار مسلمان بیا راغبا جامې پلیتي ولې راغو پزړه کې زمرا بیا تر هله چې بدن الله سره مخه راځي ګوړي دمان د هغه عبادت پاتې کیږي ور ورځې ظافه جوړ اجامې علا پاتیکی که چه تا ده گندگی نزان بچکی کرا وروج زفه او ده گندگی نا پسان بچ و ساتا ده پینزم حکم ده روج از نمرات سدی ده شرک نزان و ساتا گناه نزان و ساتا معصیت نزان و ساتا اتو بولی ده گنده زیون خواه که تیره گی نجامو در تا تیوشو اخلاق ده مسلمانون داری کنه چه دی بدای زیون خواله نورزی کنه ولا تمنن تستكثر دا اول نه هرا ولا تمنن او احسان مکه خلق سرا تستكثر چته زیاته غیلرا زیاته بدل بل یومتی د هغه د سکین هغه ته اجازه ته سورۃ الروم کې ذکر شو چاغه او سړی له تم قوسی بدینیا ته سبارار سړی ریم دازو کې نو خیر نه وله پیغمبر سره دانه خایل ولې د هغه شان خلاف عادت کې چ هغه ده پیغمبر نه زیات احسانو کی پیغمبر نه تو زیات احسان کول والهشتاله نشټاله نو څنګه به بل چاله سوار کی او احسان په يو کې چره سره ډي ورو کی نه د ټولو نه زیات احسان هغه پیغمبر نه نو دا څه نشه کیره چې د پاسره سوګي په مرتابه کی هغه سره ډي ورو کی ولا تمنون تستغفر هغه الا لو ور زیاتل اغزان له خبره در دنیا په باب کې وې اول مانادم لا دا ولا تمنن ادا يحسن مكوا تستغفرو چته ما زیاد بیان ولا تمنن دا کمزوري مکو په بیان کې تستغفرو چتا ډیر کو کل کل او سړی وای ير بس کې مونډربیا نه وکړو اړیر در سنو شو. نور نکو نو قران وي ولا تمنن دا ستوري والے مرول کنه کمزوري مکو وا ولي تستغفرو چګنه ډیر بیان ایډیل ولې ستړي کوچاوونه منل انداس خبره باندې ولر دې غاصدیر او خاص د خپل رب ده پاره صبر کوو پاره څنګه تکلیفونه د عبادتو د <تسخبر> خپل رب رضا ځان سره اوسه تا نصپغ <تسخبر> اوامر او یو نه <احي> ده د ذکرکل داسل کې سرت دا داوله کرا چوسنګې قومه ان دې دې تهذير دې په تبلیغ باندې <تصفح> حس ده تیزو ده چه بیانو که خنقو تا او رسول یو خوا تسلی او بلخوا پکی تیزی چه بیانو که ولی ربی فصبر نور فسی تقویف زکر کی اخروی چه کده خلقو مطلو نمانلا او سر ده تتاو تا بیانو که نیو روز را روانه نخا چه اغا با دی بانده بیاری رسخته دقش انتا بیان کواه استابا <سطاف> بیان کې سمجهره توحید خبره ده دا چې قیامت دې اسبات دي فایدان وقر فناقورې اس کلاچ په لایوال کلاچ په کوال شي په شپلې کې نو کرا فناقورې هغه شپلې سور چوسوځه ذکر شوه ده ان موږ نه وته ځان نه ذکر کړو نو چې په کوال ناقور کې شپلې کې فذالک یوم ایذ یوم پدغه پدغه روز باندې يومنا اسير روزداري را سخته علل كافرين غير يسير وكافرانو باندې ند اسان دين په تلګي چې مؤمنانو باندې باسان با ايخه او په كافروبني اسان او سخته بيفي ذرني ومن خلقت وحيدا اوصاف ذکر کې د معاني چې دغه روزي را کړل د عالمي او طاليكه څه جردي پري زمان او غسو کو چې پیدا کلمي دي وازي يومنا ذو دا وحيدن دارا چ پیدا میکي आवाज اي څوک ور سره نه وو ما له دولت هم ور سره نه وو پهلوان او دوستان هم ور سره نه وو وحیدا یکي اوتن پیدانکه دنیاکي دوین ومن خلقته وحیدا هغه څوک چې ما پیدا کړل دي په आवाज چې څوک ما سره راغو په پیدا کولو کې شریک نو مددگار نو ان چې غره الويشن ګور الله له رضا خبره ثابت چې نشتا وسره کنه نازولي ولا اشتکن زيمواران وسره اشتکن وجعل له مالا ممدودا اگر زولې مونږه دغه لپاره مال ډیر ممدودن وګد مال نه ختمیدون کړو راته سمره مال دولت مولا ورکړل وبنین شهودا او ځامن مور کړی حاضر دن کېره د سره شهودن چ پوجرا او बैठक کې د سره تیار نه استي صلیح ځامن خود داغه خلي ولید بینه مغیره نن بردا څو کې <تصالح> تو ګورا نو ده حاضر دی او ځامن و, و سره ناستی نو فسرین زکر کیچه نو کاران او خدمتګاران دمر ډیرو چټول کار به صحیح چلیدو ناغه ځامن برځ د مخینه نه غایب ایدو پنا کېدل بنا مزکیو شهودن مزالیو تیار مخامخ نه استو اده د به پورا شو جوړاوا ها اداه سړی نه خلق یریګ یو مخال هم صادق نه دا نفر و سرزیاتی و بنین او زامن حاضر پا اغم احپل که و ناس تاکی مجلس که ادو بفخر که و محط له تمهیده اما تیار کلیده ده ده ده پاره تیاری مکلیده ده ده ده پاره پورا تیاری یعنی ده جون تصا ضرورتون دی اسباب دی اغم و لی پورا یا خوام و لی عذاب تیار کلیده نو مال دولت و نور چرته صفکارو هغه ارثمونه پرکلو سمیا تما ان ازید بیا دې تما چې زبا نورم ورکم دلرا زیاتی بولم ورکما انده <تصفح> خنه مریږي که دغه ورکو کنه نو خو بیا نو پس پته مې دا د انسان فطرت ته او بیا خلاص کردہ انسان جگ د دینه غافلی او مسلمانیم پکې نه نه هوې را رڈیروې نو دم راخاله ثمیت ما ان ازید د سوي جنور باندې عمره راکي بلدان چې د ویلو چې دنیا کې را لراکي دغه غره باخرت کې باندې عمره را, را کوي نو قران وي دا خياله کلا پاینکار کئی سزابو لورکو ساوره قهو سعودا زرده چه مکلک فا گودل را پاگی سخ وزاب بانده سعودا خطل و تاویلشی نووری چه ور ده جانم که او دیره ده دی اینو گونده دا پا برا دو تا بویلش شا با خیجا اکا نخیجنو معلوم دی نو دی با خیجی برا دا به د ور د سروت کو دو لمبو گونده با خیجی با را پریوزی خیجی <تصفح> با, کی با آغا آغا را پریوزی با دار جا سزا لده یا باید سزاگانی ایده سی خواه چا چه خود کوشی اکلا زن قتل که در آقا تر قیامت پورن دقا سزا لده چه بیا با زن رقی که با ابیا بزن قتلی رقی که با ابیا بزن قتلی آقا حیبت آقا وخ آقا در بوتا را سی خواه رزر دار چه مکلب با کدل را سعودن پا خاتلو پا داوله ددای او جورمو ګورم شریکانو نه نه تاسوکو چېرته ماير وندي نده راتووه چې دې پیغمبر بارک استا سخيال له رادې سوې عربی قران بارک استا سخيال له نو دې تاسو او سوچ کو نو وی خبره پشایر کې زما محمد महाराज تا اوبای ور دا خبر شایرنده بل کائنات خبر موریدلی اغه چته ده زری کاهانه تونده اسرو راته دا دیو بشکی انشور چبایته خبر روانه نده سوچو کو فکر کله ده ډیر سوچو کو دې کې ویننن ټک ده بالکل سحر ده کا انو بس کارته ده کې شکم کوي ناری ډیر خوشاله شي ډیره کی وینا حالت نګورا انه فکر یقیننده فکر و قدر و اندازه اولا قدر تا قتل اولا قدر نو دیده حلاق قلشی بلعنت قلشی سنگ اندازه اولا قول چه قرآن ته سحر وی و حلاق شی تا قرآن ته دا تا سنگ اندازه اولا قول تا دا سوچ و فکر دیده ثم قتل بیاد دی حلاق و بلعنت قلشی کیف قدر سنگان دازه اوکلا نو دقان دو طبيعت خبره اوکلا اگه خوشحال اقلل گورواتا او خاکی پرتکو کنا سمم نغرا نو بی نظر اوکا داسی بارا اوکتلو برا من داروا سمم عباسا نو بی مختری اوکا واباسا را اتندیه چورون اوکا کیمرواتا دینی وو ونو وی قتل سمم عباسا نگور امخی چورون اوکا امخی ترون اوکا ولے چې خلکو ګوري چې د قرآن نه پر نفرت دې دا پاره خبرې وکول و با سره ابي تندې چرونه کو چې د دې پیغمبر نوم پر نفرت اورات دې اده پدې پوښت قرآن حق کتاب نه دې ته نه پراتې بده قرآن کوم څه حقانيت نشته پاره راځي <coughs> نمونه جوړوله ثم اتبع النبيه شا وستک برا الوئی اکلا کلی <كلم> کار دیوکو ثم ادو برا وستک برا <كلم> بی شاکلا او لوئی اکلا نسال داگا صدو چکو اٹکی ربنشو رو جاکونا <كلم> نلنو بی اسکلی بی گزاری وچو اگا بل برد پت پت کتل <كلم> نگور داسی پا نخرو لگی آوکا نا ثم ادو برا شاکلا وستک برا فقال ان هذا الا سحر يؤثر نويين الدم غير سحر ذرانا قال قول شيء هذا بابل نارنا لبابلنا يوثر ذراغل دي دي بداق قال يوثر رانا قال قول شيء هذا غزا ناروان داسي ابيي ان هذا الا قول البشر ندي قول البشر وانا ذا بنده تاوي البنده خبريدي جودي شيري اولیک جنې وصولتون کې جوړېنو سګران نه ویني دا نو قرآن ولا وصفا غا نه ذکر کوي خا سو صلیحه سقر سره جمن بعد دلر جهنم ته طایې کې او مقام د سقر چاغه د جهنم ان بوتلی شنری با اور پس ارمن کې بیا جره خو دم رساخو بې خد یخ نه د وما اجراک ما سقر اصل خبر غل دا چې څه شه لا تبقي ولا تذر نپريزي وخیلرا انپریزه هړو کې لا تبقي نه پاتې کې وغخیلرا اول غبره بدن نه پاتې وغخلا کنه نو خوری سیزی کی کی دا به وخوري او به سي سي نه پاتې مسې هړو کې ولا تذر انپریزه هړو کې ناګور او لمبي به بغرځيو بلي کې بس يا لا تبقي ولا تذر لا تبقي لته بچ کېږي چې په عمله کوي دا اور د جهنم او چې کله کې ولا تذر اني بريدي نبيا من بريدك قامله के तुम न बच के लिए और जمله बोल और आगे कर ब्यातम खलासीगी ना रेजिना لوحه للبشر فزون करे शर्मनेदा बांधलारा यो طول بانده براتنگی اس وزیبه یوزی با فکیم نپریده علیه ها تسعه تا عشر اپا ده جهنم بانده مقرر ده نلس ملایک تسعه تا عشر نلس ملایک پاگه مقرر ده خا نو ده بانده خلق استهزاشو روکڑا چه سشی نلس دا پا ده مشرکانو کیاو تانو ناغوی چل کوئی دا ولسو ما تپریزه ارده دو تاسو غموکه دا ولسو نتاسو بیغمشه دا ما تپریزه گورا استهزائی پی کولا نا قرآن داگه استهزائی جواب کیخا چدا خوازمیخ دی وما جعلنا اصحابا ناری ندی گردو لیمونگا اگا نگرانو دارو غدوورو الا ملائکا مگر ملائکو وما جعلنا عدتا او ندی گردو لیمونگا شمارد دی الا فتنة اللی الذین کفروه مگر آزمیق دا پار دا آغی که چې چه کافیران دی نپویی که نه کافیران تک دا چی دانو لستی انسانان نه دی ملائک دی او کورا کنه چه زبریل اللہ علیہ السلام یو مط علم که نزا لوت علیہ السلام دا قوم غزمکه او چتک رسوم کلیو کنه چا پیرا تولیو چتک لالاسمان پوری بود لفیارا او کور رسوم ندا سه ملائک دی نتاس با دا آغی <تصفيق> مقابل او او بل خبره دالا جو دا نلس ندي دا خو افسران دي دا غي خو صرف مشران دي بیا او يو يوم الکسر جو كم لغ کرده و كم دستي دي دا غي سان دازشتالك رسو قرآن چوه نداخو ازميق در کافر دا, دا پار لِيَستَيقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابُوا چِي يَقِنُوا كِي آخَلَقُوا چِي وَرَقِلِ شوئ دا غي دا كِتَابُ او زیات شي اگسان مومنان مؤمنان دی فا ایمان کی او خو ایمان مضبوط کی او زیات کی غریزه اهل کتابونه بهتر شان ذکر کړو چې داڑی روچت خلق وي ایمان دی پکې زیادت او تقویت حاصل شي ولا يرتاب الذين اوتول کتاب او شكوني اگسان چورکل شي د کتاب او المؤمنون اممنا وليقول الذين في قلوبهم مرض او شو يا خلق او کې مرض دي والکافرون او کافر خلق منابطانه يا ضعيف الايمان خلق زيمانه کمزورې عاقيله کمزورې ادبشان کافر کمزور ایمان واله کړه وسنه روشن خیال عمر راځي کنه چې د عاقيله صحیح نيړي ها د دې نيوي نه اوندي خبرې کوي ندی په کوم راځي چې دی وي ما ده اراده اللهو سي اراده الله باغو به ها دا په دې بیان سره په مثال سره دی که څه مطلب دې چې انو لس يا دولي دا څه د بل مثال بار کین ویلو کنه نن دا ور د غوښن خیال خلک اعتراضات کی په پلان باندې لګیدې دې کې به اعتراض کی کله وایي یو دا زکات د سل په غریبانو پر وس ولګیدا په غریبانو پر وس ته هغه په مالدارو باندې غریب خو په خیال زادلی شي در دې واخغه روشم خیال چا دويغه نو روشن خو نه دا غي په خیال لوی په زهنه نو خاطر ده او زان تدغن و مخلی نگو را غیب داخا مخاوی چسین رضا رضا اللہ پدر چدا خبر اکولا كذلك یو الله اللہ منیشا دارنگ بیلارکی اللہ سوک چو گوالی و یهدی منیشا او ہدایت کو چاہتا چو وما یعلم جنود ربک اللہ او نپویگی پلخ کرو دربستابان مگر خاص حقا وما ہی اللہ ذکرہ للبشر او نرداج آنم مگر واعظ او نصیحت ده لپاره ده بنده تکدا و تک جنول رسناو ملائک دی او افسران دي مشران دي نو دي افسر سربیا سومره فوجي کنه د دنیا په ست پرې نه خوچه د الله سره د ملائک نه سر سربیا سومره فوجي جنود یو جا کوله کړی دي دغه کوغه مشران ده ته یادو نو تعالی غي ندامت لا بوو واستو بیا بده نل سوکي مفسرین صبره نکته او حکمتونه ذکر کړی <مشوراً> بسم الله الرحمن الرحیم کیم عین اللہ حروف دی کنا اوله قران کی زیارت راغلی صورت نو تا راغه خبره په روزی چی قران سره تعلق ساتنه انده ملائکه د غریبت د عذاب نه ببچي اول سبه بهتر بحث پکې تفسیر عزیزی کړي د شاعدول عزیز رحمہ الله هغه په هل حال ملونش نه انشاء الله کته ملونش لا والقمر روست شواهد ذکر کئی په صداقت در رسول حالو کا که حال القمر ستا حال خدا سره لکه دو قمر گونده شروع رو پاگی که ترقی رازی کنا او داگ شانتی کد دین شا پیدا وانگستا نو بیا باتنی داکو یو وقی تس پکمی پا که زلیگی اورو خانی اروست جو بیا گوری فرق پاکی راشی انقلاب پاکی راشی نو نرائی شی ادا کجور دی نرائی سانگی بشانت اخک نبه خلک دې د غورشيره نه غلا او ککګلا نو وی ویانه د دې میاشته دا میاشتونه دا پراتا ده او په پراتا میاش بیا ډاند لې دې کې ډیر باران نکيږي د دې خلکو نه شه نه اخلاص کنه الله ته نسبته کا دا چا پراتا کړي دا کې دا څو دې کې راځي کله چا راه واستې بیا پراتا دا یا نه غدار ته دا الله ته منصب کو چې په ځای کې پیسې نه لري دا ستور ظاہری اشیاء او دا نسبت مکوان دخیر د نو با اللہ تا نسبت کے کلا والقمر دا سندہ گواد آسپک میں واللیل اید ادبر او گواد آشپا کلچ شاکی سنگا چشپ سپو میں پناہ کیگی او انقلابات پرازی نو بدیبو من انقلابات رازی او شپا کلچ شاکی نو شپا شاکی نو غصباشی ستار امیشن با الله کامیاب کی او رو خانه دا دنیا وګرځي را بشي یا شان دي دنیا باندې بنقلاب رازي دا ب فنا کیږي ندي سره غم نشتا والصبح او غواده صبا اذا اسفر کل چر او خانه شي یادا شانته به قران دا आवाज او دا دعوات په دې باندې ودا دنیا روخانه خانه شي او څنګه په دې کې انقلابات رازي انها لا احد الكبر یقیناً دا قیامت خامخا لوی دے داگی افتنونا لا احدا الكبر یو دے داگی لوی افتنونا دنیا کی افتنونا مصبتنونا یا منازل چکم را روان دا قیامت کنو دا قیامت دا قیامت یو دیر لوی افتنو نظیراً لی البشر یا رون کلی داپارا دا, دا بندا چې دیتی ابرت و اقلی ویدیگی لی من شا امیل دا اغشا جو غالی ساسو نه ان یتقدم او یتأخر چې هغه او یا ورستشي مخکشی نیک عمل دا او یا ورستشي دا غینا دغه شان مخکشی ګنا دا او یا ورستشي دا غینا ان یتقدم او یا تأخر مخکشی نیکه تا او سوار یا دا غینا ورستشي دا عمل ل یانې کې طرف ته ترقی وکي اسو رستو پات بس <تصفح> رستو خو بیا خو درستوینه کله نفسین بما کا سبب رهینه هر یان بس پا غامل چکل نیول لبوی رهینتون الا اصحاب الیمین مگر جنتیان مگر خی والا اصحاب الیمین چې د عرش خطرف طرف تولردی ا د آدم السلام د خطرف طرفه پیدا شیو عمل لا مولا په خی طرف او رناغانی با قیامت که امده دی مخیو خی طرفتی که نا فی جنات، اگی با فا جناتو نو کیوی یتساءالون اتاپوس با کهی نگو را اول خوبا ویدو ملیکو نتاپوس کیچه اگنو خلق سشو نا اگی با اتاوی دا اگی تاپوس مکه جانم تطلی دی کن وقتی را سیدی دی که نا دیو مانا پاکی دا جوڑی یتساءالون وان المدرمین تپوس بکی په بار د مجرمانو کې چې ری سوسو وملائک جان نمت دي یا تپوس بکی د مجرمانو نه مخا مخ ما فلککم فی سقر سشرا جنکړه دي سکرتا قالو انکم من المصلیین نو بوئی اغي جنو مونګه د مون سکون لم نکم من المصلیین مونګه سنو د مون سکون نو ختم نکو تا تیویلی نوو تیابا کفا په هر چجا همه پاکا کفا امونز کوا نو تاسه کل دنیا که دا امونز هم تا تا دمرگران شو دا علت تا عذاب مختلف علتون دیخوا نو یعو دا چه منگ امونز فرضیت نام کار کوا او دو انده چه دا امونز نه یعنی منگ اوی مومنان نو دا سر ننو منگ امونز نو, نو کده چطنو وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ أَنُغَاثَ خَلَقَكُمْ وَالْكَرِيمِ الْمِسْكِينَا مُنْقَدُ الْمِسْكِينُ لَنُمْنَاهُ خَلَقَكُمْ <تصفيق> وَلَنَارْكُ بَكُنَّا نَخُضُ وَالْخَائِضِينَ تَرِمْ وَمُنْغَاثُ مَشْغُولُ يَدُ سَرَدَ مَشْغُولُ يَدُ نْكُ جُجَابَدِينْ بَصْ خَبَرِ كُولِ لِقِيَامَتْنَا بَيَنْكَارْ كُو الدُّقْرَانْ نَبَيَنْكَارْ كُو <تصفيق> أَبِي دِينِ بَيَقُولُ نَمُنْ بَغِيَ سَرَنَاسْتُ أَغِيَ سَرَبَ مَشْغُولُ يَدُ نُ بَكُنَّا او مونږه د تاڅې به مونږه او وځي د بدلې حتا اته ن اليقين تر دې پورې چې راغی مونږ ته مارګ را تر راغی مارګ راغی چې یقین یو یقین راغی چې د مرگ سره فما در به هم شفاعت الشافعين پس به دا ورنکه دی سفارش دا سفارش کوونکو نفد شفاعت قہری سو د دې و سفارش نشی کوله فمالهم علی تذکرۃ ماردین زجر ماردین د قننتا سشویري ديلارا جدا مخلون كي دي قران نه مخالون کي دي تذڪिरा قران وګورجا કે نمخ علي كانهم حمر مستنفر و يدا خرج دي تري ديلي فرت مل قصوره چ تختيدي دي تخت دسمارينا حمرن جمر د هيمار اويل شيخروتا مستنفرتون تختيدي سنگ فرت من قصوره سنگ دي دسمرين اوتستي خاطر شيرا قران نه اوتتي قران ته توبیا نه ده اتا غوګون کی اماندار کړه کنه دا هو د محمد صلی الله قوم داسې کړو ته د قران نو تخته دي نری تخته دل په کار کړو قران نو سرت من قصوره څنګه چې هغه زنګلی خرج مزرینه وېریږي اته سبل دي لیکه چې څنګه منډه یووار پسی رسول ایش په زور باندې نو مختلف معانی له خدا صفانه معنا قصور از مریته وي اغه کاری زمره چختي رفتار کیند اخرته ډيري ډيري ګمتهای نو ګوره قران وي چې قران له مخواله موريزه ستاسو مثال خود خرو دي جو تاختي نه بل يري دو بلکې دې اراده کوي بل يري دو بلکې اراده کوي کل امرئ منهم اريو تند دينا اريو سله دينا ايو تا صح صم نشر یا پان کولاو صفه ممن شر کتابه ازحيفه کولاو پرانسته دیو چې موږ دا قران منعزک ته تخته نه تاسو ما دی ځان ل خطر وليږي ا زمانو سره نه دی کی غورتا زه دې قران نه منم مالا بل قران ځان ل راشي ازما په نوم باندې به ما تا پکې دغې زبو یغه منم اریو ته لرزان ل وله وله صحیفه ورپلیش ها دې دنیا کې هم بلې کارې ده چې ګورم چې چا سره چولیو په خاطر کې نه ده قران نه منه چې مولا دې اریو تن لازان زان درا کړی شي کلا جردا سن شي کېره بللا يخافون الاخره بلکې دین نه لريږه د اخرت نه هم وسر مشت د کلا انه تذکره جردا سن دا اخرت نه یرب کار د وره په فل کې دې نه دې په کار انوخه کې کلا نلپاکار غوړې دا قران نه او پاکار دي د اخرت نه کلا انه تذکره دا غوړې واعظ نه نصیحت فمن شاء ذکرا نو څو چغوالي تدینه دې دي عبرت اخلی دا اخر کې به اشاره ذکر کی موحدین وما یذکرون او عبرت ناخلی دی الا ان یشاء الله مگر کو غوالي الله څەڵا د چاله پارو غوړی نغمت ایبرت واستې شخه لازم راسان خبره ولني قرانه باندې ایبرت دا پارا ولی څوک چوتنه ابو چکی کنه هو اهل التقوا واهل المغفره هغه لپاره کو لایق د دیری چیرته نو کلی شي او لایق د بخنه چې بخنه او کلی بخنه د حقوق شي اول حدیث په کې ذکر کړو اکثرو فسرینو تقریبا ټوله رات هو اهل التقوى جل الله وي حديث القصري جزاء لائق ام دادي زمانا يروكري شي ازما د خلاف کو لزان بچلي شي او منظر شرك ونكلي شي فلا يشرك بي شيئا شيون منظر جسو شي شرك نكريش نوكل چدا تے بچاؤ اوکڑے شو زمانا يروکڑے شو نو ز لائق ما چدا انسان تب زبخنا کوما واهل المغفره زا اهل ملائکه جذبوده به خانه کومخه نو یادتم بکاره دا به خاندم مختلفه کار دي نو صورت کې مبصل تخويفات او تسلي و بيغمبرته او تحذير علي التبليغ چورا سا ميانو کا سوره القيامه نزل کې فوز سوره القريش نه مخکې تخويف او نو لدلت کې احوال لقامت ذکر کي مخکې زجر معرض تا چې دا قران نه مخاله د دلته ولا خرویسه دازه کرکی شاهد اخرت کې بوله ډیر بد عذاب او ستای داوته صورت اثبات القیامه و زجر للمنکرین د قیامت اثبات کئ او څونچې داګین انکار کیناغله زورانه او سزا رد یا اثبات د قیامت کې راغونډه دوه اډو کو سره چې انسان اډو کې باندې راغونډه واش کې دونه شي کنه دا خاص یو انسان د دې په خپلت کې پریوزي او ګوشه سکي او بازي موقع کې اگر د دې لپاره خو ګرځي لکه هغه مشهور حدیثو د بنی اسرائیل یو سړی و چې په خوا اړیرګوننګارو نو چې کله او فات کېده نخبه زما په وسياتو کو چې زمونږ شمن داسې کار بو کې چې ما بو اسواز وای او زما هغه یې را هغه مېدا برا چې کله حوار شنو د څنګ وا کې به ونولې نو سبا سنتر شي سبا وچه کې ونولې څه زه بالکل روښمه ناګیو سره وی داګه چل وکړه الله رب العززان تر اپور تک اگر تیرا وونکلو وې درو وې دا راته چل کړل ناګو غليو الله ستانه یاري دمر بس د دی وځي نن لاو چې بس دې چې زمانه یاري نو بس ما معاف کړي اما باخلي ری انسان اتا ته چې ستاد ارډکی چې دا خواره واري دا به مزل جمع کوم بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسمو بیوم القیامة حاجت نشتا او بیوم زو قسم کم پر وزد قیامت یا لازعید او تاکید دفعا خوشتا کنا پخبر زید زو قسم کم پر وزد قیامت شک نشتا یقینی ولا اقسمو بین نفس اللوامة او زو قسم کم پاگ نفس بندی چو ملامت کون که چو صوب بجی کن نفس ملامت که دا شواهید ده با قیامت بنده ده ذکر کرده ده انسان ده نفس چه ده؟ ده ده نفس نوم ددک ده خو ده بعض اعمال و ده وجه نوم بده ده نگو را یا نفس اماره ده چه ده انسان تا ده بل ده بد و ده غلط کار حکم که چه ده سو که؟ نفس اماره ده کل چه ده بد کار نزان بچ که او باقی یا تیوش استامه او دا نفس و زورنا ورکی ملامت کیه ته دا تاسو کارو ا دی ته جوړ کیدی ته او باسه عمل سی دا نفس له هوا او کله چې بیا ترقی وکي هغه پورا مرتبه تورس نه دا نفس مطمئنه شي بیاخه چې مینان حاصل کړه گران بیاو نفس چه دی ندا سوahid دی چې دا نفس تا تننداوی چمک او دا کار دی بدوک دا غلط ته دا ګناری ولی زکه چې ور په دې باندې سزا نو دا غوایره دا شہادت ته چې قیامت ورپسې دي او ار چاته بل عمل بدلر شي آیا يحسب الانسان آیا ګومان کوي را انسانو الا نجمع عظامہ چمون بارا جمع نکوه ارډو کیدہ دا چا خوارواره شوی نو لوی ارډو کی غوسکه جواب کی ها بلا قادرین بلکه عامو قاجریو الا ان نصوی بنانه پدې خبره چې مون برابر کو بندونه د ګوتو بانانا د غتو دا پرونه نه دي بځه کې ګوره وळे وळे واळे واळे ګونټونه پاتړي وळे وळे ټوکړي دي نو د دې جوړول ډېر ګراند دي دیو باندې پځه انځ نور بدن خدل ویل ویډو کوي کنه خدای نری کار په ګډېر ګراني وګور پدې رسل پويږي ګل کار نه د پوسو کنه ولاته ته وي چرته پدې ټول کورز نوم ستړي شوی خدای نری کار پکې نه دا ګراند دي نه د باندې د نه لري لري رګر ټولل چې دا انسان ته ګران کوي الله وی دغه باندې غبره بارو دغه تاسو ته ګران ښه کوي الله وی دا څګران نه دي نو بل يوري د انسانو بلکې راځکې دا انسانو ليفجر امامه چې ان کارو کې دا قیامت چمخې دنه لري دغه حساب او جزا سزا انکارو کې چې دنه مخکر را روانه لري ليفجورا چې دا مان دوین انسان منکر لی یفجرا امامہ جماح کلیږي بدعمل لی یفجرا بدعمل الیگی چې پای کې د دی دی دی قیامت نه انکاروم دی نورم چې انکار نه کیو سړی نو ګناونه کېډهره امامہ مخ کې د خپل ځان دا چې سړی عمل ولېګا ذخیره کا ال اخرت قامو کله ته د دې زینتا ال تګو دامن د ګناونو ډک کړی لاته کې یاسلو ایانه یومل قیامت اگته ته وې تپوس کیچه کلهوی روز قیامت سورہ وہ خوشا مونګه پټم وینې دا بکله راځي فن الله وی چرښ نبی او پکې وخت نه ښه امارات ذکر کې دا قیامت امارات القیامه نه ښه پیدا برق البصر نو کله چوپړ کېږي د سترګې وقذف او تور شي اسبوګمې ستا سترګې وم چوندیآشي خداګ خپل پلوکو کوه هبد دوجنه وړ د سترګې بیا کار سامنے کې ښه و بړکهږي وخصفه القمرو او طورشی دا اسپگمه و جمعه الشمسو والقمر او یوزه شی دا نور اسپگمه دواره بطور شی حالا غیر پلاس با یوزه شی نو دیا خدا نو ختم باشی یقولو الانسانو نوائی بدا انسانو یوم ایدین فدق روز باندی این المفر چکم زیده زیده تیختی پا جون کی بیوی ایان یوم القیامه کلب القیامته اوص باوی این المفر کم زید زید تیختی و الظن لگتیختی روغوری کنا کلا لا وزر شره داز نشکیده نشتری زید تیختی زید پناه وزر <تصفح> ویلش ملجعته سید پناه دا بلکل نشتخوا نغر نونا لبلزه چطپکی پناه واقعه اله ربك يوم ایدن المستقر خا سره د ستادا په دغروز باندې زه د درې دودي دغه قرارې هغه نه بالکل نشه کو ځای دی نوې کې بدله تاسو حساب کتاب به یو نه انسانو خبر بکلی شي دا انسانو یوم دین په دغروز باندې بما قدم و اخر هغه س باندې چې د مخه لګلني هغه چې رستې پریخي بما قدم مخه اجر او ثواب لګلري و اخر او رستې ګناب لګلري ځان یا بما قدم پاغسو چه مخکی لگلی ده ما وصیتاو گنا و اخر او رستو کلی ده توبا دغشانتی بما قدم اگا عمل چه مخکی لگلی ده ده مرگنا و اخر او رستو پریخی ده ده مرگنا صداسه نیکا عملی کلی ده خکاری کلی ده اگر اسمی و رواجی خیلاتون رتنیا دیخا ها چه پسیو طریقه باندیو قیوت پکی ده خپل طرف ننی چه دار وقت ده داشپا ده او دا حل وخیسته دا او دا کار دي ته خبره پکینه ل بیا کو غیراتم د بنده په کار راضی عملم په کار راضی نور او خاص کر کرده غاچه ما دراځه ولا کړې کو یکه نسته لار کې کنه د لارマンス کې کنه او درښت دا ټول مرذ لارマンス کې کو یا نو کنه خلق دا نقصانی کار کړې کنه نه او طرف ته کنه چې د خلکو خیر پکې او شي دغه شانته نور سه علم او کتابونه یا چاسته لپاره اجر او ثواب سبب کړی ولې رستو پریخي انسانو بلکې دا انسان اعلی نفسي خپل نفس باندې بصیرت لدونکو دي خپل پردان دلیل دي لدونکو ولوا القام عذيره اگر چې دی اوغور دی ډیر اوذرونا بیس کې ډیر باندې عذرونا خو کارواز د عذرونو ادمه نه ده که او کنه هغه جدا کار دنیا کې بکی ده واست په آخرت کې ډیر اوذرونا <تصفيق> ما في واره نيكي دا يا تونار اتل انابي الاسلام استدقل نو كلا باغره دي بسدك لك دا جه कोशिश को जिब्रिल الاسلام বাতلوस्तो ادب وسروي نو قران هوता हुकम के जतो तलवार मका वकना لا تحرك به لسانك مخزوات القران ما يجب استا لتا جلبه जतो तलवारो के दे पास्तो दे بسدكولو تب دې تلوارو کې تلوار مکووا پاسانه خپ مذا نو ګور دې دا کې څخهلک دې راپاز وغیرہ غیر آفات دې نو د قرآن دې ترازو چې داسنګ کلام دې یو خدای قیامت خبره شروع دې بلغه پکې موږ څه د قرآن څه کر راغې نو ګور هغه ترازو کې ددا الله کلام نه دې مفسرین نو جوابات کړي جوایره قرآن کې شیخ رحیم الله دې جوابات نقل کړي نو مقتصر دا اغینا داری چه مخ که سر ربط پیدا کردی یو جواب خدا ری چه دا ادخال الهی او د ادخال الهی بارا که قانون دا کردی کنه چه دا مخ که روس و سر تعلق نسا دی میامس که کلامی دیر اهم قبر را وستی نیو خدا بلده چه دا تمثیل دا قیامت دا پارا چې چه دا قرآن مستافه دیسی نکی جمع کو تپی تلوار مکوا ندغه شانتي دا ين پانان به قبر لکه موږ جما کړی او اخرت کې به بی بیا را بارکو څنګه دا قران تاسو نه کې موږ جما کو تاسو په باندې بیا را بارکو او زه هره کو ندغه شانتي با قیامت کې خلک د قبرونو نه و باسو یادته په دغه یاتون باندې لوي سلام د ذکر تلوار کولن حکم وتمنز کړه چې د تلوار مکو لا اهم خبر و د قران د ادب او دا کې او بلدا لا تحرك به له زبان کې د عجل داغه انسان ته وګوره نه هو دا قیامت په غوښتو باندې تلوار کوي کنه نو تاسو وی چې ته قرآن په لوسطه تلوار مکوو څنګه قیامت باندې تلوار کول نه دي پکارولی خپل وخت برازي ته اون تلوار مکوو قرآن باندې ته لوستئ چې ورشي یا به تا وې موږ جمع نه کې جام کو پدینه منبیا تفصیلا مختلف ربطونه ذکر کړی مختلف تفسیرونه نه ناګه جواب وکړه چې دا اعتراض به ان علينا جمعه وقرانا يقينا منباني جمعه كل دي قران وقرانه اولاستل دي, دي داز موس مواردا دا ده قران مجيد ترتيب جديدا بالكل توقيفي ده بيغمبر دي طرفا ويشوي مبدي سنه وصل الدراس قدام يجواب ديقينا منباني دي جمعه كل استاف سينكي پایدا قرانا پس کل جمع غوول دې لره فتابع قرانا نو تا تابع داری کا د دې د لستو هغه تاغدا هغه پس روانه د صف ختم کو نه بیا به ته وایي بعض استادان قران لولي خو شاګردان تا راغیمه سروي <تصف> يا رو رو يا تیز تیز نه صبر وکي استاد دې وې استادان پاک کې نه ته بیا ویلې لطا بازار څاډه بیره وستر نه هغه موږ ته ملګي داغه زه هم ته نماز یې کنه فَتَبَيَّقُ الْقُرْآنَ ته داغه وروسته او پس روانې ده پسړه کې خاموش ادب وي کنه سودا فَتَبَيَّقَ أَهْمَانَ کې چې قرآن ته تاسو مر راځي دایګه احکام تابې د عین کو حلال او حرام ثم ان علينا بيان دا یقینا بمون باندې د دې بیان د دې د دې تفسیر بمون نو تبا بیاد اغیبا حدیث و سر وضاحت <تصفيق> و تفسیر که دا با مونگا کو خد تا فیکر مکو نو گورا یو قواد قرآن عظمت بل قواد قیامت دا قیامت و حیبت ذکر کو بچکیگی باتی فا قرآن چا قرآن سر تعلق ساتا او بل قواد ذکر کئی چزان مخابل کوا و محبت دی دنیا زجر دی پا سشی بحب دنیا جتا دنیا سر محبت ساتا کلا بل تحبون العادله چرې راتنه پکار بلکې تاسو محبت کوي د دې دنیا سره چې دا العادله العادله پیژني دا غو تلوار کوي ان کې راده دنیا کما غاډې چې کراچ او لاهور ته نو په دې وانه اډو باندې هغه ودرېږي نه نو که چې تاسو مخه ته غاډې یا روډ سپانیو الهېثار ش نو تاسو کوي چې ته تخې یا شاتا اندولهګا تدی روان شو خو بیا دی رودری دونه نه بیا به کوم ځای دراته صدا خدا دنیا دا العاجله خو دی غطلوارده منډوي اوتی أو روانه تدی بوره خلق صدا خبر ورداسه په لبوځه رکبه کی محبت ساته ته تلوار ګند دنیا سره اجازه زر حاصله دونه کې دنیا سره نه فکر د اخرت کا وخت وتذرون الاخره او پریزه تاسو اخرت نعمتون خود آخرت دیر بہتر دی و جو هن یوم اذن ناظرہ بشارت مومن آرتا دیر مخونبوی پدہ چې بندی چه تازبوی ناظرہ تون تازبوی الارب بها ناظرہ اخفل رب تبکتن کی احادیث سر ثابت تخا نبی علیہ السلام ویدو تاسوب اخفل رب وینے انکم سطرون ربکم عیانا او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاسوب اخفل رب مخام اخفل وینے لکہ دسوار لسو پکمی چی چطول خلقی وینه از تکلیب وی رشنی کنه نخپل رب بطا سوینه دیدار ثابت تیر قرآن ووجوه یام اذین باسره او تخویب او دیر مخونه بوی پا دا غروز بانده چمروی بوی باسره تون ملاوی بایی خر تظنو اگمان بکوی ایو فعلا به ها فاقره چه او بکلیشی پا دا بانده سختی دا دا خیلی چه ما سختی کی گی داولی نگو را مانه ایف علا بی ها فاقرہ چوبکلشی دسر سختی تپوس برا در عمل کی گی عمل خورجد گناہ لے دس ناکار گناہ بدکارے کردی بدعملے چید آگئے پا یہ صاحب کتاب باندے د آگئے پا بوج برا دم لام آتی گی چید کہ فاقرہ ہوئے فقاری از اناور کم توی چا دم لادو کیی کنا ریل کی ہڈ دی نو فاقرہ دی توی چیدہ گناہون د پیٹی بدل لادو کی ماتی دا چې صاحب کتابه تاسو ته وښي نو دی به ألفاظان پوښيخه دی به وي چې وسخه منه پريز لاګر سما کلا چره داس نه دا یدا بلغه ت تراقي کلا جوړ سي داروح مرکانتا مارهتا حالت ذکر کې د نازعي چې د قیامت خبره وګ خپل زيرم چې پېټ د لملاماتي په دنیا کې جستانه کړه روح وزي نو تا خپل حالت ته کتل یا به فراق دما چون کې يروي تاسو راولې دم په واچ نه ایده څنګه پران خدا تا خبره کیته په پله لیدې بابا نه انه الفراق او دې بيقينو کې جدا جداي اوس کما شي او خلق وي چې او ته کې شي وي ډاکټر ناغي کټل غته انور وقت ما ختم دتا وسره والتافات ساقدس ساق او یو ځای کې دی پانډه بلې پانډه سره سختې د مرگ پېښوروشوي نو یو پانډه بلې د او تکلیب ته پیغا ال عرب به کې اومه د نل مساق رب استاتا نن روز دی ورتلل واپسی المساق ورتلل واپسی دغه ورتلو دانو ستراپته څنګه چې مخکیو ال ربک اومه د نل مستقر د دنیا نہ جزین دا اواز با اوری الى ربک یوم ذین المساق تزخپل رب طرف اجا قیامت کی نواز وی الى ربک یوم ذین المستقر ولئ دل تخوت لیندک انا سفر بک دنیا دنیا دا جون تم سفر دے او بیا دنیا دا تلوم سفر مساق او البک مستقر دے مستقر زے خواغدی اتا داسیر کلے فلا صدق ولا صللا خا سره هره وخت څه کنه او مختلف خبري ورپسهوشوي او حالات ورپسه تیر شو لکه دا به وای چې هغه ته دلته ته مونږ ذکرو یا مونږ ونه کړې خا چرته توحید نومه واستو کې یا خو م نو ویلې خا او چرته د قیامت 12 کې به سوي یا دا کنه کو به یریدو کبل چې به جا قیامت به ما دا به قیامت نم انور قران ته ته راغلی وناستو یاره داخ کوم چانه دیلې ها مداجم را خبره بده کې نه وې ها خیرات ورپسې شوهې ته نور بدیلې دیلې شو چې کباډ به پرالو دا غوی ته جماعت تشریبه ده چې کله زو आवाज وکم لاینی یا ولا لړ سما <سؤال> یاسن نور چې تاسو می پکاټو سه نو غرزداه غرس سره کټړایلم اور اعظم عقیده خدا زوا انن چې رخصت شو نورث مورهواج ور بسو شود الوار بس پخاشوا نرمان انت د پښو کنه <تصفح> او دا شانته خیرات مور بسو ش خلکو پټه خو خلې جو خدای دی وبخه خلې به نه جوړا کې خدای دی وبخه نو سلوښت او خلې ش کلونه خلې شو وزدا تاسو پکار دې تر دې ژوند څنګه قرآن وي فلا صدق و ولا صلى ني تصديق کړه او توحید او نه منس کړه او په سنت پیغمبر فلا تصدیق یو نوکړې د الله توحید ایمان یې صحیح نو ولا صلی ا نیمه سکړېو نه رصالت منلې د پیغمبر دروستو سذر د انکار د مقاصد او اربعو سره چې توحید دی ورسالتې قران دی اخرتې وګوره تصدیق یو کړې د توحید عموز یې نو کړې په طریقې د پیغمبر سنتې منل ولیکن کذب وا تولا لیکن د تکذیب کړو د قیامت او اورېدلود قران څ سلور طرف ته باندې اصلور طرفونو اذان بکې دا چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر او طرف ته आवाज کېده کنه او د پاګه سلور وره باندې پروانه وکړي مسلمان به متویل الله اکبر الله اکبر ودنه ماله نو سلور طرف باندې د توازو مې کېدل نو پاګه پروانه و عقیده نه سموله نو د هره طرف نه پد باندې شیطان حملې کړې ده توحید نه باندې کړو در سالت نه من کړو من کړو تقدیر د قیامت به کړو د قران می اړه له دار د ژوند د دنیا کې وخت یې کړو ثم ذهب الی اهله یتمطا پسوب بدوې کړه چیر بس غریب ساده ساده و نه پوی دن و د نه په چې جاوه تا نو قران وی څه بل خبرات بیا لاړ او خپل اهل دا رتکبریکاو د دې چورت لاله نو کته را دا غ مستری دی دی او کنه دا په دې باندې فخر کو کچا بر توحید خبره کول نه د به چ سشي نه نه مونږ دا خبره نه مونږ خداموزو ته چانه شوېلې د قیامت باره کې چاګه نشو کولې قران ته چانه شرابلې چې دا به کوم خلقو ولا دا به کوم بدره دی ابي ابي تکبر کو چدا پلان یېو مانځل دا <laughs> او لګیاري ګوره ګیره موږ دې کړیدیو بډنن هم لاندې کړی نو څه چلو شو سوچ تر اغلی دې دا به خبرې کوله اکل به خډیر غوستاخیو کله نو دا به وې چې دا خو دې چنده خان هم پاکي وړي دا خو زمونږ دامي ها لګلګیارې مونږ کوي توبه نو چې دا خبرې کوله او بیا خپل اهل تلالو یتمطط ڈیر تکبری کوو ڈیر مستیلوی کوو ڈانا چکنی دی پووو ڈا دیر قصدن خلابو ڈوو سول قرآن سزاگانی ذکر کی گا اولا لک اولا حلاکت تا لرا پس حلاکتو ثم اولا لک فا اولا بیا حلاکت تا لرا پس درلوی حلاکتو سلورزلے ذکر کروکا نا تاج توحید میں انکار کرو اولا لک نستاد پارا حلاکت تا باید نبیار ده دا پیغمبر درسالت نه انکار کرو فا اولا نستاد پار تبایی ده نبیار ده قیامت نه انکار کرو سم اولا لک بیار ده ستاد پار تبایی ده و بربادی ده نده قرآن ناوڑه دلوی فا اولا نستاد پار تبایی و حلاکت تی سلور زلو لیولا ذکر کل زکا چه دکیغا سلور شرمونه و مقاسد نومنه لی اولا اولا چسام رجلاله سزاگانه ویخوا دسخیل دنیا که چماتا با حکم نکی گی ایا انسانو آیا گمان که دا انسانو ایو ترکسو دا چری با پری محمل بی تپوس با پری خودش بی موارا تپوس با تینه حکم بارتا نئی با بندی با پین نئی بس دکشانتی با جون تیری و ازاد ازادی بای داس خونده کداس جوند تیر کنو تصوی دوباره با نپیدا قیامت کې چونک دی خود قیامت نو قران المجيد ورپسې اسباد د قیامت کې په یو دلیل سره او دا هے کې د دیمون کړلره الا میا کو نطفه ام آیا نو دا انسان یو تاسکه من منی یمنا دمنه نه چې دې غرزول شو دغه نطفه غرزول شو او دې ته پیدا کول شو ثم کان علقته بیا و دې یو ټوکړه دې ویني فخلق فصوا پیدا کو فز دې برابر کو ثم ان كلابات طلعنا ثوا ما मेरा अग्लियो चैन فانه जोड़को فطلع منه الزوجين قص जोड़े गए पैदा एकले ददना जोड़े अ الذकर والانثى دارنا وसनाना ते जन्म पैदा कर अलैसذلك بقادرن आयन रे दगासा तो قادر ان يحيى قادر देखा اللهم بلى ابن عباس رضي چدا يا اتنا سو قول لي بخبلهم دا غدا معمول نور بسيط هو اللهم بلا الا يقينا جت پیدا گونكي ولي تپوس شو گنا اليس ذلك چولے <تصفيق> دغزات قادر مري چمړي جوردي کي نطب اقرارو کي چا او يقينا قادر دي چمړي جوندي کي ده پيو دليل خپل ځان ته تسنگ و اسنگ او سنگ دشی نو داتہ قیامت کیم هم پاسول شي سورۃ الدهر نزول کې پس د سورۃ الرحمن مخ کې اسباته د قیامت په شواهد سره دن ته اسبات د قیامت کې په یو تمثيل سره ایو نمونه ذکر کې یا مخ کې اسبات د قیامت نو دلته داګه دا نور وضاحت کوي مخ کې بشارت مختصر ذکر شو دې سورۃ کې تفصیلا نه دعوة سورة إثبات القيامة بالتمثيل إثبات قيامته فإنه هو حق فإنه هو تمثيل صراح. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر يقناً رأى الإنسان بانده يو وقت زمانينا لم يكن شيئا مذكورا شنودي يوشي يدكري شوية <تصفيق> يوخو أغا إنسانو شد آغا چاة ملنو غستي. پیاو واکه روستو بیا دغه شهرت او شورنامه کارا شو رګادم علی السلام شو دیر مداغه پروتو څوک خبر نو یاوس په انسانانو باندې او موده داس تیریږي لم یکن شی امذکورا ام چې نه دی یو شی یاد کړی شوه څوک نوم دې شیا واستې او پسترین ذکر کړي په داس حالت کې او دغه ماده داس یوسو چې په دې جبد ویلون نه دا څه وخت دی, دی, دی, وخ دی پروتي او بیا الله رب العزت په دې انقلابات راولي ګورا ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج يقين منغا پیدا کل دای انسان دغه دا نطفه دوارنګنا نب تلیه نمونغا الو رالو دلرا نطفه امشاج یواذی یكترف نطفه ام داسره چغي بنده ادلغ د امشاج کی چغا مختلق تا تابع کی اختلاط سے گڑون دے او یا دوران کی دوارنګا جوکه دو سم یو دیسی نبت لي ه منگا اڑوڑاڑو دلرا یو مانادا دنت پینے علاقکو دلقینے مدغکو اوجا شانتی اور بسے مخنلقہ غیر مخنلقہ جو سنگی وی لو پدبان دے احوال بدلو مراحل پہ بدلو نبت لی ہے اڑوڑاڑو اڑوڑاڑو ناخردا فجعل الله سميعا نصيرا پس منگا اوگر زو دلرا اور یذُن کې لذُن کې چې پیدائش نو وردا قوتن ول اللہ ورکی درست بیا غته رقی کیو حد اور زیګنه اځه معنی دکر چې موږ پیدا کړی رهن انسان دا غې نسبنه چې دوران ګره نبتلیه نمږه اسمیخ تو ده باندې فجعلناه سميعا بصيرا تذکر رسول موږ دلره اور یذُن کې لذُن دا قوتنا ول ورکړي چې تر دې شکریا دا کې وکنه ا دې باندې ته ایبرت حاصله وکنه نو دا, نو, نو دا دو قوت او عمر کړل او د دو قوت او عمر کړل ان هاجینا هس سبیل یقینا منغه خو دل ردا تلارو هدایت لار هم نو د تو خو دلګ د کامیابي اما شاکرا او اما کفورا نو یا بده منون کیشي او یا بده ناشکرا یا خو بده شکر گزار شي شاکرا قبره بو مینه زمان او په حق لار بروان شي نو دا یو پیدره او یا بده ناشکر شي انکار بو کی نبی اجازه تو نه تیجی دي کچره د نه او د کو پرکو ان اعددنا یقینا مونږه تیار کړل لکافرینا د پاره د کافرانو سلاسل سنزرنا بهړای واغلالا وسعیر او توقنا او ګرمور سلاتل اغه د سنزرنا ول پیدا کړل په تړې ریسه پکې راځونه اغلالن توقنا ول پیدا کړل وسعیر او ګرمور <تصفيق> نو ګوره دای خو صدااله او ګسورداوي چې دا ده کم جرم کړر چې دا سزا ولا ورکړه نو بسترین دغه نمونه ده کرکی ګوره دنیا کې رده انسان په يخ پو کې د وهمونو د غلط او عقیدو آدغه شانته باطل پرستی د دې ځان زور نه پراته نو حق لار باندې دې نه شروانې دي په وهمونو کې ګیرو آدغه شان توقنا اغلالن <تصفيق> چداسه دو شرک دا آکیده باقاعده تو کو نه ده پسرت کې پراته چې دهګې نه وته نشو او توحید تن شرعت لري تاسو ګوره تصویر اسماینی ډیر خبره کوي صاحب نونند ده دا حاله چې باخر کې وتهم بیلې چولې او تو کو نه وتا چولې دنیا کوم ته پدې کې ګیر نه حق نه شرعت لري نوناشه دغه وه هم پراستو دغه شر پراستو نن تاسو زادار ته یو بره په صد کې غړ ټوک بروت یو بل بره په پوکي میړی و سائرن <تصفح> او ګرامور دا خدای نه شکر څرېح حال او کم چې شکر گزار شو دا غي د پاره تفصیلا بشارت ته لث نعمتنا بوله بیانې ان <تصفح> الا براره یقینا نکان خلق يشربون من كاسن سکي بادا غي کاسونه كان مزاجها كافورا چې وي بغडून دا د کافور سره د هغه تویره چې دنیا کیم هم تا کافور ته ورنیا خو سپین رنگ والی لري بل یخ دی د غشان خوشبو نو د دې خبرو د وجهه ته کافور ویني نو راځي جنت چینه ده اره الله تعالی د چسمه رلو دی عین یې اشرب بها عباد الله دا چینه ده چې اسکی بداګنه بندگان د الله يفجرونها تفجيره چې چلی بدیل را په چلولو سره چلی بدیل را پنالو کې يفجرون چې اشاره وکم نو دا ری چینه نه بده سره نه هرو نه دا سره روان شي چې کوم کوي دی نو بوتلی بشي دانه نه چې چکر لګي ته خوازه بیا وي چور غسو چوبوس نو ځان سره بیا روانه کی کنه دلته چې څو ډیر کینو سو باطا په یابلی اوسس کې دا سره بووالی کنه اب دې سره باقاعده غناله نه هرو نه رواني او غړین په باغې کې دغه دغه کافور چيني دغه چینه نه سسرہ اغه شراب سره چې دا جنتیانو باندې سکول شو ډکه ډکه کاسي ولا وروړي ا دړډه کو خبر وځم موکيخه کڅوګدا وی جره ډکه خوغه بیا اکثر بس اړتوي شي یا پاتې شي پاکه ن بیا وځه لګوړي چرته نه اولی پاتې شو او بل د دې ابرار خلقو نیکانو صفات ذکر کوي چې دا نعمتونه دي له کومه خبره ملو شي ويږي اغه دلته سوچو کې ښا یو بونه بن نظر پورا والی دی په منخت باندې کوم نظر ومنخت چوکړه نو پاري پوروالی کوي خدا دا زموږ مفسرین دا نقطه ذکر کوي چې نظر واګه ته وچ باندې بنده خپل په ځان منلي کنه نو چکه او بنده د خپل طرف نه منلي شي څه پا باندې سره ادا کوي نو چله او طويلي هک مو دکل نه غو پدیر به تر سره پورا کوي کی کنه نو نورم د الله جو را احکام د نه باغ پوروالی کوي مطلب دا ويخافون يوما او يدي داغر وزن كان شره مستطيرا جدي هبت داغي ابراهيم داغي قرشوي هر طرفه شره داغي هبت او داغي يرى او داغي مصيبه او داغ داغي سختي مستطيرا اغى خوار وردا هر طرفه بخوري هر سوق بهاغي غير قليل الا من شاء الله تش الله سوق ورنا بت بچنو لذاغي دا دا ورزه وثارا غمده که سودا و وکنه چې راځه اول دی په دې باندې پرواه علی کډر خلک خو بیا ډور کیناز یې وویو نور قرآن یې سره دا ډېر وزه غم ده کنه وایته ایمونات تعاما او بل صفته وګوره دا پینځه صفته دی دریم صفته دی وایته ایمونات تعاما چې خوراک ورکی ورکی خوراک علی حببه سره خپل محبت نه او د میننه مسکینان مسکینلرا و یتیمانو و اسیرا یتیملرا او قیدیلرا مسکینلخورا کوړکئ یتیم خیال ساتئ ها اسیر قیدی چاته ویلشي وګوره چې پکېد کې پروتئ یا مسلمان دی یا کافر دی د دې وجه د بدر قیدیان چو اوندایاتو نه خورا مو مومنان او صحابه کیناو په داغې خیال ساتو نه پای کې کافرونو اټول له په بښپنه بيزانو کې پاتې کوه پاګیل به راولې جوز قران ویل دین نو کېدیانه ودمنه خیال ساته کا نن موږ چې سړې په کې کې پروت یم مسلمان دي او یا کافر راغستاپه کېد کې یو موقع کې کنه نخوراګ بوله ورکه دازو ویل بل د اسير په نور وساعت کې جوګره لري لفظ نو فاسترین دې کوي چې یو سړې قرارداداري دي او دا د ګیر شوي دی نغ نو ورک خواکو دا دوه سرهکه என்ன معنو تو مو کوم لواجههله څلوورم صبت یکنمونګ خواک درکوو د پ زاده الله لا نور د میکوم نوونه غواړو ستااسونه جذا اوله شکره بله او نه شکرګزارري د بله غواړو د نه شا غواړ مومونږ شکر هم نه در کوي دا خومونږ فر ډیی ده د په تاسو زمو سان نشته. داته نوو قولار چې دا به زبانې حال سره وي دا دری سره امداد کې خوراک به کوي چې تو وګوره ته و چې ر سرړ دامت لب دی چې ګوره دا وئ په اوسیستان نهشته اوستاسوونهسه غالونه اللی خوراککوې زانور ک ص خپل کار کوئ اسپ بندې شتهدا هم نهایي چې سخ مطببکو نه ددی نو بناله نویو دا چې په زبانې حال سره دا ويلو کې مثلاً را شي ا ظاهر کې تو ګوره دا معلو میي د زبانه حال دته او بلدا چکهدا سه موقع جوړش استانیا د ابو سکیاسو په زبانه قال سره تم ویلش چو وی ورته چې بل کلام مونږ ورسته اسونه سنور مونږ چر چا د کو نو آقا مونږ نه خبر دی ویني او وستری مې د زکه چروا دې سره د غیر ورځ یې را ده چې هغه کوم رلوه هه باته مخکزه کوش ادي وی مو انا خاغم ربنا یقینا مونږه یریګو د رب خپلنا دا هغه ورځ نه ولې دا آزاد داغه نه باغروز کې ابو سن چا راتریو مخې دا ډیره سخته دا ډیره ترخه دا ابو سن یو هغه ورځه دا هغه نه دا چې سو باغروز کې راپاسو شې دا غي مخونه به تاروي ابو سن د ډیر خپکانو د ډیر او د يرینه قم طریران ترخه ورزه سخت ورزه نو دا هغه غندو سره زکه بدلې پټماني خل باندې انونه فوقاهم الله شر ذلك اليوم پس بشرو دلرا الله با کو د عذاب د داګر وځنه د سختې او د حیبت د داګر وځنه ولاقاهم نظره و سرورا او مخا مخ بکيدي د تازګي سره اذه خوشاله سلام څنګه دې دې تې اریدل مخي و کنه شره مستطیرا مدلت الله ولا اکه شرنا د هغه hebat نه دې بچو نو او څنګه به راځي پاغ ور وځ دیر مخونه خوب داسی عبوسا قم طریرن چه تریو بایی که نا از دیر مخونه نطرطن تازه باوی ولقاهم نطرطن او مخامخ با که ملاقات باو که دی دی دیر وزیس را نطرطن داسی چه تازه باوی مخونه با تازه و سرورا او خوشاله بیوی زرونه مخوشحال با او زرن با بی خوشحاله و جزاهم دیما او بدله ورکیدلره په سبب داوی چې صبر یې کړی دا د ری پینشن شپات دی پابندې کړی اته کلی په برداشت کړی سبو لپاره کې جنته او حریرا جنته او ری هم جامې په درې خمون د فخر لباس وېدارې ښا دا د جنتیان د فخر لباس دا دا فخر دی د حریو درې خمو ځکه خو دنیا کې فخر نه خوخو ته به جنتیان باندې په مومینان باندې ځای ونه کړو چې دا باندې اسنه معلومه جنتن باغونه ده جنت چډیر ګور ګور دی او پټ دی پهونو کې او جنه جناتم راضی او جنانم راضی ښه څنګه سر رحمت ویلو هموږ جنان ویلو اصل تلفظ جنان دی متقین فیها تا کې اوهونکو وي جنتونو کې علل ارائق باغ تختنو باندې چګه تختونه دي د بادشاہ هي دنیا کې د بادشاہ تخت پر سمره زور کوي قتلنا نقطاننا او دین الله دغه شامت ورکړه بعد شای د بعد شای تختونه لا يرون فیها نبویین په دې جنت کې شمسون ولازم حريره نه ګرمي او نه سړزي شمسن چیر ګرم شو شمسن چنوار دی ګرمي د تاو دي او زم حرير چې یخني او سړزي مداو پکې مې معتدل موسم به ښا الله تعالی دې په مقدمه کې کبیرانه کړی پاره کې دنیا را کنه ودانيه تن علیهن او ن را وړن بهوي را نزد بهوي پهبانې غلالو سانګې د دغې جنناته لا خو تهوي نو ف سرل معنا کې چېدل د د مراثرې سانګې اوورې خوی د داې سانګوهک دا وي چې کلی شم دغه سووری که نه هغه ځای کې چې مناسب سشي دی سر انتظان د د رانا د چکه جمعنتیان دا شو کې چې ولوصوروری تهځو نه دغې سانګو تهه شيصوروروری کې بهکییني. نزلالوها سوری داغی با پرانیزدی صورندی یا سانگی تمراد دی و ذلیلت قطوبها تذلیل او جب سانگ و معنی زکا تور پسی خبره دا و ذلیلت او راخت بکلیش دیتا اجزا و تابدار بکلیش دیتا قطوبها میویر داغی جنتونو تذلیل پرانیزدی که دو اگه بول تابداری کلیشی او رانیزدی بکلیشی و تا راخت بکلیشی و تا نباش کناست کملاستنجل اسکین میو بیلاست کیه و یطاف علیهم میوه خوخه نو سوال بزے وخته وګورای اد اسکولوراری چا گو پم پاکستان گبینوم پاکستان شرابوم پاکستان پیم پاکستان چستا دغه خوخه ن چستا س طبیعت ته علیهم اگر زول بشی پدی باندې بی انیات من فقه اغلو خ دسپینو زرونه واق وابین او او خوری او خورا پیجنه درسی گلاسو نوی خیسته کانت قواری را چوی با اغا ششی در پرقیندار در مزیدار در ششو نجور کمی ششی قواری را من فیضا تین ششی چه اغا با جوششی وی در سپینو زارو نا قد دروها تقدیرا ها دی باندازه که اغیل را پاندازه کولو ناسو که چه بگرزه ندی با پاندازه که ده صورت که بدریز از اسکو خبر رازی اوگه که بخیال که ویدی رنوی ترقیده بکی خوا نلوکه بی پاندازه کلی چه سم ردیس کل غواری اگه بوسکه سیوابه بکی نی دا بلی خوا چه پاتش پکی او لکه دو پنجاب دو چود اگه خلقو بر بیا جاڑی د پنجاب چودری تو وی جاویلیو که نا چه ردامو لنستا دیر خلاف دی ولی ویدی او خبره کوي دی وی دوا کې سوال کې چې جوړې مور دې مړ شي چې مونږ پکې لګي واخې او خور نو خپښې وسړې واخې او به ما دغه دواې نه کې خیرې کوي نو پروګرام یې جوړ کو نو خلک راځه ما کو موليان صاحبان اځ کې نستنو نو کو ناتار جوړ شو اورا کې دو نو دومره اورا ګوشې چې یو پکې په شالې شو او تر دې پورې چې سایه ډ بیا وانه نو جوړ اورا او بیابل پشه لیو دست نا خیر که پک یا پاتشن آقا جاللو چه جو جاللو نا جو چه درسته بطه چه تاولی همارگرو پسر خفه ناقوه نا زق ددی دد پشن خوزمام آمال لی زقم بسکوم نا جدر سوه اولی دل نم پشه خوخاقا پده یما چه دی, دی رپستا و خدا دا بدت کشم تپاتشن دا جالم پده گورو تا پده یه جالل کن برحال ناقا به دست پندازه کلی او نن په بارے کې زیاتی راځي چې سیوا به پاتې شي نن چې خلک وګاکول او بوتل سکینوم وی دی وښکې پکې لا پریزده دا پکې Never آسان جوړ شوی اولې کو سکلم نه دي دا ګټه زالمانو په ادوار کې چاغي مسلمان تبا کول غواړي نو په دې کې انده یو او رسام کې په دې فخر کې جپریزی کنه نو پا بې وایوس کنه فيها اسکول بشي په دې باندې په دې کې کاسان کاسر دکه کان مزا جو ها زنجبیل چويبا ګډونډه ده زنجبیل چيني سرا زنجبیل بدا الله تعالی موږ خوستنه مونه وليخيلي عینا فيها دا یو چينه ده په دې جنت کې تو سم اصل سلسبيل چینوم کې خودي شغې ته اصل سلسبيل دینوم دې او فسر ذکر کوي چې سلسبيل هغه ته وي چې هغه وب ډیره او رواني جاري واسو شو دا صحیح ده او بل تفسیر کې اشاره کړو دی کلیو انویر المقباس د علامه باندې چې دې لفظ نویدا معلوميږي چې تاسو دا خبره کوي چې دانه شنو طرف تعالی ورغوله کنه د الله صل سبیلن الیه صل الیه سبیل هغه طرف تعالی ورغوله د الله نه چودر سید د چنوتا بیا پکې ګرځې ما دې کنه ته ولین غواړي صل سبیل لپاره سوال نکه اداغشان زنجبیل او کافور خوږې خوکې چدي خوشبو یا مضېدارې لکنن چې په شروت کې ځایقا چود شي سومره خوندې پ جوړشيکن نه دغه شانې پپارې کې دی نه ګړون کېږي او خوند مله جوړیږي پهیم او ګرزی به پهديبانندې ویلدانون مخلهدون خلام خیرته همشه مخلهدون یا دا چې همه شب څوک بایدې بوز او بلدا دا چې همه شبا لکانې بډاگان کېږي و میرب یدارتهم اذا رايتهم کلاج تووین دیلرا حسبتهم لؤلؤ اماثورا تبقمان کے بدیوان چمل غلری دی خوری وری لالون او ملغلی بخوری وری ګرځه په خدمت کې د جنتیانو دا سمرلوي اعزاز دی سمرلوي احترام او اکرام دی دیو جنتي نو کوڅو دا وای شر یو جنتي له وسومره زې ورکړنی شي ويا وای په دغزای کې رأيت نعيما نتبع اويني دير نعمتونا و ملکاً کبيرا و بادشایلویا او جنتی بداسی چلی او بلد تاکا سنجد دنیا او لوو بادشایلو و دنیا بس بادشایلو دابد جانت بادشایخا نتبع دمرا لولو نعمات حاصلی اصده ایتونو که داوی کنا اذا رأيتهم کلچه تووین اغیلر و اذا رأيت اګلې ته توینه دداچا توینه مخاطب دبووی کنه دی بکم زی دی به بار ولاري نن دار په دلینه کېکو دی تم سوچ په کار دی کنه زکه چې څوک دغه لایق نه نو هغه له خوانه نشو ورتله نو دې کې ځان له ترغیب دی ته چې اسړیا داننداره بیا به ګرځ په جنت کې هوته ځان دغه لایق تا کنه چې ته خدان نه لول <سؤال> شي نو بیا ګرځاو تماشا کوه دا سره مخاطب د پوی د پاره چکه تا ولیدنه زمرا لویه بات شي بوی او شاید چې حکمت پکې هم دغه ایخه چې د بار نه غواړی هغه بیا څوک دی نزان جوړ کړي ته چې تو د دننه لاړ شي او غت نه جنتی جناب رسول الله ویلو چې لا ذره باندې حال توکته ویښ اندر بلغه موکا کی چې دا د ټولو نه غا رستنی سره چا او پریاجو کې چلا ما بار کړي جهنم نه श्रद्धा احساسه سره وکړه وینور وسنه غواړي خدای بووینه نور ابار بیږي نته راز دی او ساتیر شنه دی او بیاوی چاله دا جنته ترات دی نو خه نو کې وتا او به اخي ودا تره شووینه دا سرور ورنزدې بیاوی چاله اسمه دی دروازه ته ورنزدې به هر حال به به داسې نه اخر کې بووی چلاته چلارجي کنا ن بیاخد جنت ناسم راو تل نش تاو دې نار بچ بم کلاک شي نو الله رب العزت خو اندي چې دا غو بندي کنا نو کا بوخ د سم کار کړو نیک برادلی ورته کنا په هر حال موږ همغه خپل انس رسول چکو چیر موږ بر دغه خبره لایق یو چې موږ دغه شان اخیری پاتې شو کنا موږ بوتلوم بزو نو کوشش وکړ دې خپل عملو او عقیده اسلام شکا حاليهم فی عبد صندوسن تپاسا د دې با چا می وی د نرو ری خمون تکشنی څل رنگ جامي و استبرقون او د غټره خمون او, او حلو ازابر من بنت او چولب شديتا بنگلي د سپینو زارونه استبرق غټره همو تویل شي نو ویدا ذکر کیچه هر قسم ری هم باغی او بیا ودا بنگلي واچول شي حلو خاستب کلو شي په کنگونو بنگلو سرا من بنت د سپینو زارو رو نو رو د سترو زره باندې نو ګورم د سترو زره خبره مخ کې کړې ده سوزه را برزی او راغلي خدلته سپین زره ذکر کړو او واستې عمل داګې ای کې د سپین زره هم زیات لګ مخ کې د لوخو بارا کې وي د جنتو دلته دغه بنګونو بارا کې وي نو یا خو الله تعالی دې چ اشاره در ده چې څنګه کتابان د دنیا کې دانه امت خو آزاد کنه کسر در باندي بندو حرامو نو سپینزر خپل آزاد کړي نو هغه بدل اوندر کې دنیا غنیمت تل تکي اسره زرد بخپل زیاته وړ ډیر دي اتي دغه شراب دنیا کې حرام دي نو اخرت کې ول ذکر وسلتا ولشتري نو د دنیا د اباد زونه لکه ریخمه ذکر کړو چې دنیا کې حرام دي پنا رینو باندې ول تل آزاد دي دغه شان د سپینزر او دنیا کې مزهاتو وذا کا هم, هم او اسکی با پدی ونندې رب دي شراب پاکو و فسرین چودیز ایل رو رسنو دیرا سر پکیگئی او رسو کچھ لفظ اول یویلو یشربونا دی با پاکپل اسکی لگیا بای نو بیویلو ویوسقاونا دی باندی با سکولیشی او ویلدان د جنت بگرزی او دی باندی با شرابو نسکی حور برازی و گلاسونا براڑاکی و دی تبوی چوسکا نو پدیر خدمت کې با الله رب العزت پګېر خپل طرف نه ګلاس راډک کې ولا بور کې چوس کا ما باندې و ثقاهم ربهم شرابا طهورا تاسمر الیاز دار نه ان هذا كان لكم جزاء یقینا استاوده پارا بدللا وكانا تعيكم مشكورا او دې عمل استا قبول شوي استا محنت او عمل چې دنیا کې هم کړو او الله په دې کې قبول لګه دې ورپسې اخر کې وې چې <تصفح> جنت خاصه د الله په بضل حاصل کیږي خو نه اسبابو کې د هغه عمل شته چې عمل وکړي یا عمل ولې سوه کو لته دی هغه قران دی ترغیب ځکه کوي قران ته په اخر کې انا نحنو نزلنا عليك القرانه تنزیلا یکن منغه نازل کړي تا باندې قران بلا ذلول سرا نور دې خدمت کوه د لولا ادا تص... دا قران د تسوي نو بس هغه کون دره جنت اسباب دی کنه فاصبر لحكم ربك فصبرك هو فصلي ردت ولا تطع منهم اخبر ما را دين اتما او كفورا دغنن جار د كافر اتما او كفور او بمعنى هذا وصرت كغنن جار د ك... كافر دنا شكرا وخبر بين اوري دعيات النبي عليه السلام بسبراتو دت بيدان نسيت كو ورو دغيني زعلاكي منو بد با سروكي دت بيداو چرت داسو كا ادا خبر لکټی ډیر ضروره لمرک وايي سمونته دی له هم سن سره خیال ساتا او مطلب دار دا خبر یو تا کوله نو قران کې حکم راغي چې کله چې خپل را په حکم باندې په دا تو په بیان کې نرمونه کېره دي ځاله ما خبره مورا چا سیمین دی ګناهګر او کفور دی نه شکر د الله نعمتونو واد کورسمه رابك او یادوانم دراستا وکړه تم واصلیه فصحر کې و بمازي ګر کې تداغه ولا موږ وختونه د عبادتو یع سحر منز اما زګر چاغه فر نماز پکې نوراوی ومن الليل فصجد له او د شپې نه سجده لګوالا ته عبادت کو دا یع منز کوا دا پکې د محمد ختم منز نور عالم چې ودش نبی او پیغمبر کنا منز کوا پکې بیا هم پاتې د غواړي وصبح ليلن طويلا اپا کې بیانوا دا الله پاکو اشفق ددا او خو د جمی لَيْلًا طَوِيلًا سُمِرُوغِ دَشپَلا نپدې یو دَشپَکې ته دُمره پړډا ونهل دې چې پاسې دې لوي چې کردې کړي وي ته حَجْد کړي وي سَب्हे هوکې اشارا وی ته حَجْد ترسا دپین زوختم مونږن پابندي کوا او دغه شانتي د تهجّد او د ذکر او ذکر او د عبادتوم خیال ساته ان هؤلاء يحبون العاجله هاجد له خو به پاسې کې دا زجر زکر کی روستو خواه چه مسلا چه اغا مقصد اعلا دی لوی مقصد دیل توحید نگور دا غینا غفلت کی دنیا بانده خلی اخیده این ها اولاق یقینا دا خلقو يحبون العاجلہ دی محبت کی دی دنیا سرا چه دا تلوار کون کده ویدارون وراهم او پریزی روستو دا دینا یومن ثقیلا اگر وزش ری رد دا ری روز اندار دا وليد المؤمنان دو وزنونو ادا عملونو پکړل وی وزنې کنا بل هيبط نه کرا درن وردا نو ويذرون ورائهم معنی کی یترکون الايمان به والعمل له ابن الجوزي رحم الله وي ایمان راول پاغه باندي دا پریزي او عمل کول داغه د پاره هغه پریه نحن خلقناهم مونګه پیدا کړی لري او شددنا اثرهم او مونګه مضبوط کړی جوړونه ددې په وندو نه ددې انسان ترې خپل جوړونه توبورا زه به زه را براوېږه ماتېږي نو دا الله تعالی جوړونه مضبوط کړی لري نو چې دا یوزل روان کینو بیا نشو جوړولې ترې قیامت نه انکار کې وایدا شئنا عقل چې مونګه غواړو بدلنا امثالهم تبدیلا بدل وکړو مونګه د ثالنه بدل به کومونګه ساالله هم پهشان ددي تبدله به بدلولو سره او ثال مرراتدي پ خپل ریخه چې بهمونګ بیا پیدا کوو او دوباره به پیدا کې نو زهکهې اوته ثال چې دا اوس دغ شانته بیا بیا پیدا کو پهشان یارهنه به غوره خلک را وو که نه دین ددین کار نه کې که نه شاازلمونونه شي نور خلق بوله را پیدا کو نه هغی بهقیتون منی هغې برهجنتون شوقعیانې. اږي بیا جهاد هم کولی شيږيږي بیا قرآن خدمت هم کولی شي دغه خلق برا ولي نو یاره خبره دا ګوره قرآن کې ښا سره سوچ پکاره دی الله دې مونږ شرر دې قرآن نه غافل کوینه ان هذه تذكره یقینا دا قرآن او عذونه حتي اوونه عربی کې معنی سوره تذکرې ها ټیکټ دغه قرآن د جنت ټیکټ ته ته دوره بو دا ان سره واخله فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ فَسَوْفَ يَغْوِيرُ وَيُنْسِي إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا خَفَلَ رَبَّ تَرَفْتَلار غور دادا کلام دے منڈے ٹکٹ خبر اوکلا نکوڑن اور پزے سنڈستے ہوئے خفل رب ترتلار النساء سفر شروع ہووکن سفر بھی ٹکٹ اکیگی قران جان سراواخلدا توخلا دا وقت نہ دما دا اخرت چ سمر منازل لے نہ بتا تا, تا اسانی اګه ځان کدان دي اسي سورۃ یاسین وته وای دا غو تا ته اسانه نو تلکه د بوډه ځان کما کلکی بوډه وای شیخ حلق غوري ار سو بالا ته یاسین بارته نو وای بیمار و نو باغی کی داوی ځخانه غوري او سورۃ یاسین بارته نو وای نو راته وای د قران راتوے اگې د اخیره یاسین شروع کینو بیا وجنی <مساور> دا غو تا ته اسانی کاله دې لیکلی نه پیسې نه بچیږي همدغه راځي اسانه بشي راځه مدارنه دا خو او چې هغه نه لیکلی نو کته تا تاسو صلیله صورت یا سینو وردان چې توفی صاحب دا غوره ده نبوی د خلق کنه دا خو چې دا غو مساله ده کې په اخر کې چې عقیدره په صحیح راشل و ما د شاءون اتاس نه غوالي الا ان يشاء الله مگرغه چوغاری الله تاسو نه شي چې په خپل <تصفيق> د رب په لار باندې روان ش دا هغه په توفیق باندې کیږي ها این سغ عادت به زور بازو نه دا غره د بازو د مټ په زور باندې نه دا بزور باند ندا. ان الله کان علیمن حکیم یقینا الا دی قوه حکمت ولا یدخل من یشاء فی رحمته داخله جو څوک اوغارې په خپل رحمت کې په دنیا کې راولی قران ته ا دین ته راولې اخر کې ولا بیا رحمت ورکه چې هغه جنت ته والظالمین او ظالمان خلقو اعودد لهم عذابا علیما تیارکلی داگی دا پارا عذاب دردناکو صورت المرسلاتو نزول کے پاس د صورت حوما زنن مخ که اسبات کی اثبات دا قیامتو شو پا تمثیل سره تمثیل سرا نزی صورت کی شواهد ذکر کی زیادو پا اس بعد دا قیامت باندی دا اشان مخ رجزاگانو ذکرو شو لفظ بدلی لی مومنانو <تصفح> ندیر صورت کے بلست زاغان ذکر کی, کی وَاِلُوْ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ فَدِي آیت کی لَسْظَلَةَ دعوة صورت ذکر القیامة بحوال المشرقین المجرمین ذکر <تصفح> دا قیامت بحوال المشرقانو یعنی دا مجرمانو چلتی رست ذکر کی مجرمانو اوی وردہ انما تو عدو للاواقع قیامت را روان بھی توسر <تصفح> جدکم عذاب وعددہ اغب پرکیگی سورت کې شواهد خمسه اول او بیا احوال دي دا, قیامت دا قیامت او احوال اربعه مخکې د قیامت نه چې قیامت لاندې او عقلي دلایل دي په اسباد د قیامت باندې او تقویف اخروی دي مفصل بیا وروسته بشارت مفصل بسم الله الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا غواذی اغه واگان چې تلول شي په نرمه فالعصفات عصفا پس گوادی اغاچی پتیزے چلیگی تیزے چلیدون کی پتیزو چلیدو سرا والناشرات نشرا اغاچ خوراون کی پخورولو سرا فالفارقات فرقا پس جداکون کی پجداکولو سرا فالملقیات ذکرا پس غرزون کی نصیحت لرا دا شواهد خمسا او مفسرین بیا دی کې اختلاف کوي چې مراد څه دی آسان او بهر ما نه درې چې مراد دې هوا غانې شي څنګه چې باندې غزي الرحمه الله عليه چه هو الازهر دا ازهر اورې رواځه خبره ده هوا چې چليږي نو اول نرم نرمه او بیا چې تیز شي نو ډیره تیزه چليږي ګورته هوا غانې ځي اور فن چې په نرمه چليږي ما ما نو خلق دغین ډیر می دي چې باران بوشیر رحمت براش فالعاصفه تعصفا او بیا چې توفان د دي جوړ شنه ډېر په تیزه ده په تیز او چریدو سره چلیږي چلی بللا چې عرفن د دین مراد سره احسان ته او احسان د دې مراد سره د هوا غانو رحمت او غبار باندې نو قوادی هغه واغان چې هغه چلیږي عرفن په نرمه سره فالعاصفه تعصفا او قوادی هغه واغان چې چلیږي ډېر په او تیزه سره تنده سره او تیزه سره نو پدی گوادی چه چه چه سره بل ارمی کی گی قیامت کی او چا سره سختی نو بور عذابم صابت شو چه سختی به سره کې گی ون ناشرات ناشره او گوادی اغا حواگانی چه خوراون کی ری پا خورو لسره ور یز او خوری ور یه کی پاوا کی فل فارقات فرقا پس جدا کون کی اغلب و جدا کولو سره بیت اثنس کی جدا کې یا تقسیم یہ کی نوزے پوزے بارانشي کی دا غشان تے دا دنیا کی خوارو آرہ یا قیامت کی وجیر ټول خوارو آرہ شیر رہے باتنا نو بیابے رائعوزے کی نو بیابے جدہ جدہ کی سو جنت تا سو جہنم تا نو گوردہ طولی ہواگان پا چتا تا گوردہ حالات را رواندر دی نینکار مکوا فلم القیات ذکرا بس خورا ان غرزا ان ذکر لرا دا هوا غانه شرازینو ته په دې کې نصيحت هو کته سوچ کو <تصفيق> کپه نرمه چليږي نو ته وې چې دا د جنتيانو خبره ده کپه تیزه تر چليږي نو کوڅه چې الله بدا مشانته عذاب ورکی <تصفيق> نو دا غوته ده ذکر دې وعظ دې څو د دین امراد ملائکه خلې چغې دا وعظ وروړي دنیا کې خلکو پرسي داسره پارا اوذرن دفارا دوزر ختمولو او نذرن یا یارو له چې خلق یې ري اقور و کې بشاره ته نه وي والله علم اوسره دی و چې د صورت کې زیات سر دې یې ذکر دی نه عذاب ذکر دی خو عذرا چې ستا عذر ختم شي چې تب یاد انوي چې راز نوم خبر ما ته چا ویلی نه دي نو دغه له عذر د دا تداب خاتمي چې ملائکه قران راوړي دې ذکر نه سي تر راوړي بیان شوي دی تا ورې دي لري او تاسو هم وي دې زنه خبر اما دوزرو عذرا دپار د غذر ختمولو او نذرن یا یارولو چې خلق یې ریه عبارت واخلي سوګ داوم وې چې عمر دې دپار چې ته خبا کلا دنه د بوڅ کی چې تا دا عمل ولیکو د تبوت دا عذر کی چې الله دا غصاب کتاب کیو دا د پیغمبر په حدیث کیو دا ستار او صحابه په جون کیو دا د اغیر تابعین او تبع تابعین او د امت علما ایمه اګی دا ذکر د فضایل سره ویلې نموږ ذکر کړي نعذر ودام علي چې تهذر کولې چې سبا چې الله داغو طب کتاب کې په دې ذکر کې تعبیرلو نعظم یادې ورول انما توعدون لواقع دا جواد در قسم یقینا اغا چې تو سره وعده کیږي اگر واقعیا کې جن کېږي اغا بر azi په قیامت کې یعنی اغا هم قرازي چې اغا قیامت ته دا غې نمخ کې اوس احوال ذکر کې سلورو فایذ ان نجوم طمضت پس کلاچ دا سطوری ختم کلیشی رنب ختم کلیشی خربشی ویده سماء و فرجت او کلاچ دا سمان اشلولیشی و سمی دریشی با فکی اخکاری بس خو با فکی نخکاری کنه بیا فکی دروازی روشندنه پا نظر رازی وانو جار بیکی ویده ویده الجبال و او کلاچ دا غرنه والو زولیشی ویده اوقتت او کله چې پیغمبران راځم کړی شي په نوکارو خبر جمعات له وختن